Și dă-ne de îngeri pentru vămile rele. Doamne, cu doina Ta deschide poarta ta, și dă ca un fulger să trecem printre ele. Doamne, ca o lance, tuneamul nefăcut și-a prins să parte războiul prin înroșite iere. Doamne, topește Ura Lumii, doios.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 cu raza ta de soare să scrie pana mea, să ardă în dor cuvântul de înțelesul sfinte. Doamne, fă ca sorocul vremii să vină la un ceas, când lauda ta sfântă pe buze să ne fie în loc de jurăminte. Lacrimă pentru Biserica Neamului Doamne, cel care să fii domn al cerului și al pământului ai primit.